У деяких місцевостях на Поділлю панує скрізь тільки чорна барва. А в інших місцевостях, так само як і на Буковині, у Південній Галичині та особливо у Гуцулів, крім чорної, з'являються жовта, зелена, червона та інші барви. А візерунок, крім геометричного ускладнення, стає незвичайно поліхромним тому що розгляд орнаментації українських вишивок має ще ввійти в програму статті про народнє мистецтво, ми обмежимося тут тільки загальними зазначеннями, не вдаючись у деталі та в детальний аналіз орнаменту. Коли б на підставі вище наведених спостережень, ми захотіли б торкнутися питання про походження орнаментації українських вишивок, то це явно річ поставило б нас перед чималими труднощами. Не маючи майже ніяких археологічних та історичних даних, принаймні до часів козацької доби, нам для наших припущень щодо цього залишався б один тільки матеріал, а саме порівнюючий. Але і цей матеріал при даних умовах виявився як далеко ненадійний. Безперечно, що монохромна та бідна геометрична орнаментація вишивок північної смуги України дуже близько відповідає тому, що ми знаходимо у Білорусів. І тому цю форму вишивок без особливої небезпеки щодо помилок можна визнати відповідно найстарішою. Для орнаментації середньої смуги України ми не знаходимо аналогій у ближчих сусідів-українців – великоросів. І тому мусимо звернутися за ними на Захід, до Болгар, Румунів, Сербів та Чехів, де, як це вже ми визначали вище, також панують рослинні мотиви. Але коли ми звернемося на Схід, то там, наприклад, у перському мистецтві, перед нами відкриті цілі скарби рослинних та найбільше квіткових орнаментаційних форм, що, наявно змішуючись з іншими східними мотивами, спочатку через Візантію, а потім безпосередньо мали вплив не тільки на славянство, але й ціле населення Європи. Зносин зі Сходом в Україні ніколи не бракувало. Не кажучи вже про рухи до історичних народів, в нашій старовинній літературі ми знаходимо згадки про половецькі узорочя та візантійські паволоки тощо. За козацьких часів запорожці шарпали береги Анатолії та привозили багату здобич трапезунських та інших малоазійських тканин, на яких ми зразу пізнаємо оригінали наших гвоздик тощо, та які в далеко більшій ще кількості мусіли приходити на Україну шляхом торговельних зносин. Геометрично-поліхромна орнаментація подонських, буковинських та гуцульських вишивок – для свого з'ясування ставить перед нами ще більше труднощів. Їхня строкатість, а іноді вражаюча подібність до фінських візерунків, примушує шукати їх джерело в угорських, а може й старих болгарських впливах, змішаних, звичайно, з візантійськими, а потім з турецькими впливами. Одежа нижньої половини тіла Верхня поясна одежа Україна – одна з небагатьох європейських країн, що переховала ще й досі найпримітивнішу одежу, яку являє собою шматок тканини, просто обгорнутий навколо нижньої половини тіла та притриманий коло стану зав'язками або поясом. Такі одежі на Україні – запаска, дерга та плахта з попередницею, замість яких потрохи з'являються спідниці, літники –